хилитався з боку на бік. І знову-таки кілька дивних речей оздріли Іванові сусіди. Перше, що ніхто досі у вічі не бачив того п'янички. Друге, що він до смішного малий. А третє, що не співав він, коли розтуляв рота, а наче пташка цвірінчав. Отож, поки йшли оті троє, глухо мовчала вулиця. Навіть пси позабивались у буде, бо щось жахнюще відчули. Жінки дозволили собі з'єднатися одна з одною і бащо поглядами, і виказали отак німе здивування, щось величне і неземне прочувалось у руках чорної жінки. Та й Керея покривала її постать надто загадково. «Ото ви заплатили замість мене», – казав тим часом Іван. «І мені так ніяково, так уже ніяково. Все-таки я господар». «Хай і гонкіпашний, і не хотів би брати у вас за так, але чи зможу повернути вам свій борг?» «Поверниш», – сказала, сміхнувшись самими вустами жінка. «І знову-таки новий жаль мене їсть», – сказав Іван. «Ідемо Христине справляти, а в мене в хаті тільки жменька пшона». «Обійдемося й пшоном», – відказала жінка. Вони вже заходили в хату, першою – чорна кума з дитиною, другим – чоловіченя» для якого поріг виявився за високий, аж господар змушений був пересадити його п'яненького. — А що? — шепнула чоловіченя. — Може, впізнав мене тим часом? — Та де ж би я мав пізнати? — сказав Іван, і собі переступаючи поріг. У глибині хати вже чемно розмовляли Іваниха з кумою, а чоловіченя раптом запустило руку в глибоку кишеню штанів і витягло звідти чималу пляшку. — На! — Сказала коротко і засміялася, а швидше зацвірінчала, мов пташка. «Краще було б, щоб упізнав мене, ніж бути мені таким, як оце зараз бачиш». Іван розтулив рота, щоб сказати, що чимось нагадує йому чоловіченя його так несподівано зникло у песика. Але в цю мить гукнула на нього господиня, і він пішов, тримаючи в руці пляшку, а на обличчі усмішку. «Чи бачила жінко, і горілка в нас є, справимо христини, як годиться?» Кума вже сиділа біля стіни на лавці. Було її обличчя в хатньому світлі бліде, випите і засмучене. Ставалося, думає, думу безконечно, тоді як чоловіченя вже вилізала на високий ослін біля столу. «Що ж ми поїсти гостям подамо?» – спитала сполу господиня мала оголене персо, і до нього вже присмокталися маленькі губенята і пили молоко, присмокуючи. «Не клопочіться!» – звела раптом очі кума. «Горілку маєте, а їжі вже я настачу. Вона встала і почала порядкувати в хаті, начебто не вперше тут гостювала, рухи в неї були неквапні й впевнені, розкладала полумерські і горщики, ринку й таріль, і тільки торкався посуд розстеленого обруса, як у ньому з'являлася їжа, та ще й неабияка, борщ м'ясний, наваристий і присмачена салом каша до нього, печені качки, гречаники, вареники і сластьони. Іван аж білий став, дивлячись на те багатство, а чоловіченя знову зацвірінчало. Почекайте, пань матка, — гукнула воно, — а хіба до тої їжі нам вистачить однієї пляшки? Воно зіскочило зі свого ослона і знову запустило руку в бездонну кишеню, витягши звідти і поставши на стіл ще дві пляшки. «Хочу впитися», – сказала чоловіченя. «На твоїх хрестинах це не запишеться мені в гріх». «Ось маєш їжу», – сказала чорна кома, і знову сіла на лавку, спершись об стіну. «Одну тільки умову поки що ставлю. До часу не вгадуй, хто ми такі». Тоді зустрівся Іван очима з дружиною своєю і побачив в її очах дві прозорі й пригарні сльозини. Від чого перестала вона виглядати так марно і знову стала такою ж, як була тоді, коли вибігала до нього в темні ночі, чи коли зустрічалася з ним біля криниці. «Іване, Іване!» – захиталася вона в плачі. «За що нам щастя таке уділено?» «Божа, на те воля!» – сказав Іван – і, струснувши чубом, засміявся зовсім так, як сміялася нещодавно чоловіченя. Пішов до столу, розводячи рукою, як статечний господар, і запрошуючи всіх покуштувати, що Бог послав, адже все, що димувало і пахло в них на столі, і справді звалилося їм із неба. Вулиця в цей час гаманіла, від хати до хати спершу йшов шепіт, і голосніша мова залунала, а ще за якийсь час господині перегукувалися, наче позагублювались у лісі. Міський отаман, сухий і високий, зігнутий у карку, щоб применшити зросту з вусами і підвусниками, через що вуса спадали йому до грудей, з очима повними червонястих жилочок і з бровами, наче стріхи, пішов до свого дому, а... Побіч рушив підстрибком його старший син, який не вдався ані норовом, ані зростом у батька і вже кілька років у півпарубках ходив. Отаман поважно хитав чоботами, на ньому був вишитий у велику квітку жупан, а поверх накинуто кунтуш із розрізними рукавами. На голові сиділа бараняча шапка, а в роті деміла череп'яна люлечка. Повернув злегка голови, і слухав сина, котрий оповідав йому про Іванових кумів та й про Івана, про те, що тут, напевне, нечистий руки погрів, бо де б отак зразу розбагатів Іван. Тоді повів бровою отаман і побачив у себе біля ніг ще одного сина, цього разу зовсім дрібненького, що його й від землі ледь видно було. Задер той син до батька личко, яке було під геть білявою кучкою волосся і на сонечко скидалося, і потира брудною босою ніжкою об таку ж бруднуй босу. — То чи ж вони таки гуляють? — спитав отаман, і хлопчик, підсмикнувши сіру сорочку, підскочив, наче хто його вколов. Ще мить і він уже лопатів п'ятами трусячими патлами, тоді зупинився отаман і пригладив задоволено вуса. «Добрі з нього люди вийдуть», сказав повагом. Але хлопчик біг недовго. Скоро він уже тільки йшов. В руці в нього знайшлася лозинка, і він почав цвохкати нею по поросі. цьохнув і свиню, яка лежала в калюжі серед дороги. Вона рикнула і перелякана вихопилася з брудної води. Тоді хлопчик задер голову і осліп від яскравого сонця, що посипалося на нього, і, може, від того сонця чи ще від чого стався нараз невидимий, аж спинилася здивовано свиня, яку було так немилоседно вигнано із теплої калюжі Закліпали здивовано повіками кілька очей, які стежили з нічев'я за хлопчаком. Сам же малюк був вже затином в Івановому дворі і придивлявся, з якого боку йому ліпше приступити до вікна. Він вирішив зазирнути у те вікно, в яке зазирає сонце, і то через те, що люди в хаті, помітивши його, мали б подумати, що то зовсім не він зазирає на підглядках, а теж таке сонце, був конопатий і мав золоте волосся. Притулився до шибки, і його відразу ж побачило в тому вікні чоловіченя, що тримала в руці глиняного дзпанка і неквапно цідило з нього наливку. Чоловіченят таке здалося, що це сонце зазирає до них у мешкання, а та золота голова аж затремтіла з цікавості, доглядаючи, що ж воно діється в тій таємничій хаті. А діялося там от що. Грав на кобзі, аж прихилявся до неї Іван, а чорна висока жінка танцювала, в руці тримала кухлик із струнком, і виглядала вона весело, ні в року. Через мить ще більше диво побачив хлопчик. Господар дому, що до нього він зазирав, помістив свою кобзу на кілочку і подав чорній кумі руку. Вони пустилися удвох танцювати в той час, як кобза не переставала грати, висячи на стіні. Чоловічиня зі збанком сміялася, але то не сміх був, а радше цвірінчання. Це почув хлопчик навіть із-за шиби. Ще він побачив веселе обличчя господині і сонну дитину в неї на руці. І нічого не зрозумів хлопчик із того, що узрів, адже був ще малий і зовсім дурненький. Тільки три речі здивували його. Жінка в чорному, котра так завзято танцювала, не мала ані тіні усмішки, обличчя її було гарне, але й моторошне, а одежа її була – не тутешня. Ще побачила хлопчиня стіл, заставлений наїдками, і хоч був він отаманською дитиною, такого столу не бачив він на своєму віку. Через це набігло йому повний рот слини, і він відірвався від шибки, спустився вниз і сплюнув, попавши слиною на чорного жука, котрий плівся собі між бур'яну. Хлопчик мрійно приплющив очі, і його почало огрівати сонце, але сонця того було замало, щоб не дати йому задрімати». А коли прокинувся він, то й сонце вже не заглядало до вікна, біля якого сидів, а відійшло до іншого. Тоді підкрався він до того іншого і побачив, що ті у хаті ще й досі гуляють, що танцює чорна кума, а коло неї ходить, заточуючись, чоловіченя. Іван знову сидів із кобзою і награвав, а дружина його годувала дитину». Хлопчик зачудувався на величезне біле персо, котре світилось у хаті, наче срібне. Коли ж у Івана стомилися пальці грати на кобзі, бо й сама кобза стомилася, а одна струна на ній трісла, не витримала чоловіченя і п'яно покотилося під стіл, де відразу ж заснуло і захропло, начебто це великий дядько там просипався. Стало в хаті сонно і затишно, Відтак заснула Іваниха зі своєю любою дитиною. Ситі всі були умиротворені. Іван сидів за столом і куняв. Самому вже не трималися повіки, тільки кума була свіжа, не бралася її утома. «Загостилася я в тебе», – сказала вона. «Пора вже й честь знати». Подивилася на нього чорними очима, але він не звів голови. «Гостюйте, скільки хочете», – озвався нарешті, і подивився на неї вдячно. «Не мого гостювання!» – хрипко засміялася вона. «Все одно так уже мені допомогли добра ви. «Добро моє на два боки!» – сказала жінка. «Чи ж познаку я тобі?» «Веліли не впізнавати вас!» – сказав він хитро. «А ти й упізнав!» – усміхнулася вона. «Упізнав і мовчиш! Страшно тобі?» «Та кому ж би не було страшно!» – обізвався він. «Не знав тільки, що ви добро можете творити!» Нема нічого в світі, тільки лихого чи тільки доброго, сказала чорна кума задумливо, і хто зна, чи таке вже щастя дасть тобі моє добро. Сидів перед нею й дивився в його очах було по іскрі болющий, і не змогла вона витримати його погляду. Ну що ж? звелася вона, тепер уже я, куме, мушу йти, але я тебе зроблю великим лікарем. Ти собі якось зілля накопай. «Якого будь, аби тільки мав, а як прийду душу брати, то наперед будеш дивитися, коли буду хворому в головах, лікуй тим сіллям, вари його при людях, примовки вигадай».